والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ترين دليا كتك كبات مولمتات كتك فائدا أو فوائد زنازة فنجمانا نقصة na habari ya aliohadithia mtume alayhi salatu wasalam ya watatu ambao walizungumza wakiwa hali yakuwa ni watoto na wapo ndani ya mahadi kwa mtu wa kwanza au mtoto wa kwanza ni nabiiullahi isa mwana wa habari yake imetamkwa ndani ya qurani katika sura tu imran na vile vile sura maryam na mtu wa pili au mtoto wa pili ni mmoja katika wafanyabiashara ambaye Alipata mtihani katika biashara zake aitwae Jureej baada ya kupata khasara kwenye biashara zake akaamua awe ni mtu ambaye amejitenga na jamii na kwenda kukaa katika souma'a souma'a نما هالا وردقوع كفني عبادة وات سهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله نسيم ولولا دفع الناس بعضهم ببعض له ديمة الصوامع له الصوامع وبيع صوامع نما هالا وردقوع كفني عبادة وات ودين بلي مبالي كما ذلما innovation ويهود كما ذلما inicنى kwa jureji akaamua aende akaye mahala huko katengeneza sauma yake sehemu ya kufanyia ibada uzlatu minan nasi kwa lengo la kujiepusha na shari za watu na mambo ya watu akiwa katika hali hiyo ya huko mama yake alimwngia takriban mara akiwa na shida akiwa na haja na mwanae lakini jureji fakh tara an salat au fakh tara salata Ia ya kuendelea katika swala Na wala hakuamua kumsikiliza mama yake Wala kujiwa shida mama yake Kwa tumeshia ya kwamba mama li dua mbaya Na tukaeleza jambo hili namna li nivyokuwa. Mama akaamua muombea dua mbaya mwanae Kwa kuto kumsikiliza au kuto kumjibu Baada ya hapa sasa mama aliamua kuondoka na haka muacha mwanae Basi tena jambo la huyu limekua hivyo. Haya, muache endele na ibada zaki kama ibada ni bora kuliko mimi mzazi. Fatadhakara banu Israila amra jurej. Mtumii ni sasa huko katika mazungumzo yao na vijui vijui viju vyao huko walivyokuwa wamekaa fatadhakara banu Israila amra jurej. Wana wa Israeli taifa hili na wana wa Israeli wakao wamekaa huko baadhi yao wakizungumza hadithi za pale na kule wakalizungumza jambo la jurihi wa na vile vile na ibada yake kama vile kikundi cha watu cha wana wa Israeli ambao waliamua katika sodi zao kutiliaja jambo la nani la jurihi wana wa Israeli Hili taifa hili ni taifa teule wanajiita wao. Ni taifa teule ambao wanajiita wao ni Allah. ni vipenzi vya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wao wanajiona ndio ambao wanastahili kabisa eh kuipata ile ardhi ya Sham yote mno ijua nyingi. Wana Israeli. Lakini ukweli wakwamba kwamba wana wa Israeli ni la asbab Watoto wa Nabiullahi Yaakubo, kuminabili Nabiullahi Yaakubo, alayhi salam Katika watoto, tuto wake kuminabili Aliwaza, walileta mataifa haya Kwa kila mmoja katika watoto, walikuenda kaza, kaza, kaza, kaza Mpaka ja kupatikana taifa lawana wa Israeli Au watu wa Izraeli. Lakini ala kuli hali watu hawa tufautiana Kuna wali wali kuwa tuwalihun Na kuna wali kuwa suwalihun Kuna wali wema na kuna wali wawufu Baada ya miaka mingi kuishi Tasahawa na wa Ezraili Wekatika moja ya tunu Walizukua mepewa na Allah Subhanahu wa ta'ala Ni wawo kuijiwa na mitume Ini tunu walikuwa mebarikiwa Kikiangalia miji yao yote ili Ukaigusa Palestina, ukaigusa Shamu, ukaigusa Suria, ukaigusa wapi Paka wanaingia hukumai migi ya masili unaona ni miji ambayo mbayo ilipata baraka ya mitume? Kwa Kweo kuna habari izinazua husu wa, na wa yani, kuna visa na matukio ya nawa wa na Mengi sana Kweo hawa na izraeli katika moja ya tabia zao وليكوا في وانا كوايد وانا بكا وانا يتاجا تاجا باظي مامبو يواتو كاموا اللي فو تاجا جابوا لناني لا جوريجي ونا كاموا اللي فو تاجا جاموا لناني لا بروسس أما اللي وامبي الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر, كفر قال إني, إني الله رب Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah naye pia alitaja habari ya Barusis. Pia nao na Waisraeli nao walitamka walikumbusha la jambo lake. Na mnaliyofanya khiana na mnaliyo muua Lakini naye pia alijitenga na watu wa huyo. Akakaa huko peke yake akifanya, akifanya ibada. Wakatokea ndugu wa wili. Wakiwa na safari zao wanataka kusafiri wakaona dada yao huyo waende wampeleke kwa yule bwana kwa sababu ni mtu wa ibada wakamjengea kijumba pembeni pale. Kwa hiyo akamwacha pale na yule bwana akakubali akasema muacheni hapo. Yeye yupo na yupo huku. Wale ndugu wawili waliondoka muda sana. Kwa hiyo huyu Barziz akao ibada mwana na fanya ibada kwa muda mrefu kwenye saumu yake. Shetani siku moja akamwijia yule bwana akamwambia Hivi ni kweli wewe unapewa mtu msimamie. Unapewa mtu umuangalie, uiangalie hali yake. Huwezi si hata kumjulia hali. Kweli. Yuko hapo jirani yako na ushinwa hata kwenda kumjulia hali. Akaona ni kweli ubinaadamu. Kwa akajianzisha utaratibu wa kwenda kumsalimia. Na asubuhi kama unamsalimia na sisi, mjambo bwana, na hivyo Limeenda hilo limeenda hilo jambo limeenda. Mpaki kafika shayotani ya kaanza kumushawishi Aka ya mlangoni Mlangoni kwaki Jambo limeenda limeenda Mpaki kafika saka ingi andani kabisa Na kufanya kufanyanaya uchaf Ya uudhu billahi min kama Kamufanyaya uchaf Lakini akhru mataf Ini wanamiki ya kapata ujawuzitu Kwa ya mayisha ujauzito kia badi Patata ujawuzitu Fethi hahi kamuua shetani akamwambia ili usidhalilike muue na umfukie pale. Kulibala alimuua na akamchinja akamfukia. Kwa hiyo muda pita mrefu ndugu zake walipokuja aliwaambia ndugu binti dada yake walifariki na kaburi lake ni hila hapo. Mimi nilimzika nikaona mimi Fanya nini sasa? Daswa akasema ni kweli, tutafanyaje sasa? Ndio kweli mcha Mungu huyo mfanyaye ibada ametueleza hivyo. Kora akakubali wakaondoka zao akamshukuru kwa wema wake aliowafanyia haya heri kwa kumsilia dada yetu baada wakaondoka zao mmoja kati yao wakaoteshwa usingizini nenda kafukue kaburi uliangalia amekufaji dada yako kwa unakubali kizembe tu kamwangalie alipoamka asubuhi akapata hiyo shauka akaenda kuli kufukua akamkuta yule binti yake kudada yake amechinjwa yani au mauti yake ni kwa kuchinjwa kwa kufa kawaida kwa wanaiisrailini jambo la huyu na hapa pia wakakumbusha jambo la nani la jureiji hasa kipindi nakukumbusha jambo hili la jureji na haya ni masuala ambayo pia yanazungumana na atahadduthu bil hizi habari za vijiweni habari za vijiweni Qurani imetajia vijiweni kwenye aya gani masha فيديو في مترجمه من القرآن أيها غني سورة غني سورة ال قلم سورة العلق. سورة, العلق. سورة العلق يقرأ بسم ربك الذي خلق هي لا مش الناس ما ي يمشي Sanadu zabani ya juu yake tena nasemaje Eh faliyad'u Nadia i Nadia faliyad'u Nadia hizi ni na Saha walikuwa na kawaida hiyo na wanakawa na sungumza Khabari ya yule, khabari ya yule Na mnafahamu nini pia wanawezraeli pia wali sungumza khabari ya nani Ya ibn zaida Misimu sahau na yoyo Maan ibn zaida Katika suria pia Kuna khabari za wanawezraeli walikaa pia Kwenye ujia ujia ujia ujia ujia yoyo Waka mkumbuka mtu wa maan ibn zaida Mmoji katika watawala wa basra Kufa Suri zao akasema bwana hivi nyinyi mnamjua mtu aitwaye maani ibn Zaida huyu bwana katika tumu aliyopewa na Allah hajawahi kukasirika hata siku moja hajawahi kukasirika na ni mtawala yani kukasirika tu ile kukasirika kule kweli hajawahi kukasirika Maan ibn Zaida sasa hapo wana Israelina wana nao wakumbushia jambo la Jurei na huko miaka hiyo pia ulitaja jambo la nani la maani ibn Zaida Kwa Kuamara hili bunifu alitoke ambeduhi akawambia mimi na wambie ni yule bana anaweza kaka serika yule bana anaweza kaka serika wakawambia hautoweza kumkasi wala aweza kaka serika akawambie ni peeni ahadi mintam kasi riche wakasi mokim kasi ngamia miamu Ukiweza ukiwesha kumkasi riche tule buana, ngamia miamu Ile mbedu ya kasima na ofas ndo hiyo Haka jikusanya vizuri akaifunga ifunga safari kwa na kwa maani mnozaida Lakini kabla ya kuenda Alienda kuchukua chukua ngozi ya mnyama Haka ivuwa yote Haka ikawusha lafu wakafa kama mavazi yaki Na viatu vya chini Haka viatu vile Kama ni kama kwetu kutazoma katapira yali Mfana kama ayo Kutusisi ninteka kama vile makatapira Haya maviatu ya ma ma ma magari magari ya Matairi ya magari ya akajiweke nywele tim tim ovyo ovyo kisha kaingia katika utawala wa Ma'an ibn Zaid alipoingia mbele yake akakutana naye uso kwa uso wakutana kwa alifanikiwa kupenya pakaingia ndani kwao akakutana na Ma'an ibn Zaid wajhamdi wajhin katika utawala waki. Wa hakuna salamu wala hakuna mshoti akamwambia atadhkur idh lihafu kachiltusha ja, wa ithni aluka min jildi al wewe Unakumbuka kipindi kile mavazi yako yakiwa ni ngozi na viatu vyako ni ngozi ya mnyama? Mimi namwambiaje rais wao? Mkuu wa mkua mkua kama hapo. Nenda pale kwa mkuu wa mimi mkuta kaka anapiga IC, penye nazunguruka. Na mwambia una bwana unakumbuka ulivu kuna magaga we kwenye migu Eh? Unakumbuka kipindi kile unatoka na inanuka unapigi mswaki? Unajionaje? Unakumbuka? Unakumbuka kipini kia, una kaptura pturi, imechanika matakoni huku, unakumbuka? Ya ni masarika mahali. Sasa na mambia, atadhukuru idhili hafu Sasa kuni kadam watu kimkubushia mtu, mazingira ya nyuma vile, kuna hali ya mbubaba ya mfidhesha uyu. kama naamu, atadhukuru wala ansa, nina yakumbuka li maisha na kuya siwezi kuyasa hawa. Siwezi kuyasa na vipi zasa. Ana ina kwa mengisa Ano muhimu Kwa hiyo Maani zaida pia Wa mwana israeli walimkumbusha. Na hapa kwa jureji Nae pia Walipo mtaja Akatokia mwana mkisa Fakharaj Yati bagaya Mimbagaya Bani israeli Wakatu namzungumza jureji Akatokia mwana mkifu Mchafu Kitika wanawaki Wachafu wana israeli Watuzikaru bi husniha Yani Na wanamtaja Kwa uzuri waki Kwenye ya jureji Sasu Kipini wala unawasalewa na zulunga pale Akawasikia mwanamuke muofu na mchafu Wakilitaja jambo la, la, la, la, la jureji kama ni mtu mnye ibada Ni mtu kajielikesa kumunawake Hataki kuchanganya na watu Ameyamua we mchamungu vitu Yani ya khabari Na wakataja mazuri ya jureji Kwa mba ameyamuwe jambozuri duniani ni kuna fitna huku ase. Hivu Yuma na mtu alipuwasikia na wao wanamjua katika mji wao ni mwanamke anaye sifika kwa uzuri. Yaani mwanamke ambaye ni muufu ni mchafu lakini ni mzuri katika maumbile yake. Sisi tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min an-nisa. Sijawaachieni fitina yenye madhara zaidi kwa wanaume kuliko fitina ya mwanamke. Ido mwana miki alipuasikia walivu seme alemanenu. Akawambia la ufatinan na huu. Mkitaka mimi, mimi ntena kumfitini. Ntantia nga yaribu. Kwele kwele. Mpaka huu uchamungu mungu waliunau au kosi kabisa na uondoki. Mwana miki katua Na kuna jambo la mwanamke kufitini wanaume Au wanawake kuwa ninyo kufitini mwanaume umesomewa paswatu suratu Yusuf yusufu. Mmeisikia kama mjaisikia? Lakini tumesomewa hapa suratu Eshi. Yusufu. Katika moja ya matukio mazito ni Nabiyullah Yusuf alitahiniwa na mwanamke. Mnamuita nani vile? Zuleha eti. It. Ndio watu wanataka kusema Zulekha. Nitwa Zulekha. Na yule kwenye suatu Namli Aliye yijiwa na hudi hudi na ito nani? Balqisi Katafteni vizuri ya majina mashe e, Kaya tafteni vizuri Ni kweli Wa neto sulecha Yani isnadiz li zukuja kumtaja Huyuma na huyu Wa Yusuf kama ni sulecha kweli Na yule wa kwenye namli Ni balqisi kweli Riwayazake zukuja ni balqisi kweli wa Yusuf na itahinwa na wanawake. Kuonecho wa wanawake ni adharra ala rijal. Wanamaadha zaidi kwa wanaume. Na sisi wote tunakiri hivyo. Na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nasema miongoni mwa hadithi hizo maana yake anawezekana mtu akawa ni haziman ni mwenye msimamo mkali kulikweli lakini akafitinika na mwanamke. Anaweza akambadilisha mtu, yani mtu akabadilika ghafla Halikuwa katika msimamu, halikuwa nao, lakini akabudulika ghafla. Kama ilu muna wachoni wa hadithi. Halikuwa na muna wachoni wa hadithi, yaka ambiwa usimuwe huyu mwanamiki ni kharijia. Ni kharija, au kharijia huyu, wakasimapana. Ntambadilisha kwenye madhehebu yake, ntamruulisha katika madhebi ahali sunu na tulijema. Kwa yu akafanya, aliyo yafanya, kamuwe yu mwanamiki. Fa asbaha huwa kharijiyun, o huwa asla. Akalikuta mwanawume, ndowa mikuwa ni khariji. Wa kuchupa na mipaka kuliko toa umu na mki wanawake wanawaki, wana fitna kubwa sana Sasa umu na mki nae, akawambia hivyo Mkitaka mimi, mkitaka yule ni mfanya ibada, mkitaka kwenda kumfitini Niko hapa, naweza nikamfitini, fitna kubwa sana Na katuka kwenye hiyo sifa ya waibada yaki Wakawambia hautoweza, wakapeana hadi ياقَمْ بَيْنُ مَنْكِ أَتَكُونَ دَكُونَكُمْ كن فِي تِينِي جُرَيْجٍ تُومَ بَعْلَ اللهِ سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل صواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه معاً والحمد لله رب العالمين